Rugăciunea a 46 -a, pentru taina și mucinicea inimii. Doamne, îți Hristos, Domnul al cerului și al pământului, te iubim, te strădim și-ți mulțumim, fiindcă ne-ai făcut vie și ne-ai dat tale de trezvie, ca să umbrăm mereu în prezența ta, și tăia naștere rana dragostei în inima noastră, fiindcă ea este mucinicea inimii, adusă de rugăciunea minții în inima, ca să fim părtași la unirea cu tine și prin tine să pătrundem în Împărăția ta, împreună cu toți apostolii, mucenicii, ierarhii, cu și dreptii tăi, pentru că această lucrare înlocuiește toate faptele. Și să nu ne păvorăm că n-am deosebite în această lume, fiindcă în Împărăția ta, ele nu au niciun fel de însemnătate. Îci dacă Tu locuiești în inima noastră, începem să trăim viața Ta cea spântă Sfântă și să trăim cuvintele Sfintei Evangheliei, care sunt Duh și sunt viață, să trăim căldura de Har a Darului, plânsul de bucurie în inima, ca să auzim cum în suflet Duhul Sfânt se roagă pentru noi,